То вона та її син. У бойовиків зброя, проти якої не попреш. Геннадія перевели в загальну палату, де було шість койко місць. Біля сина не було улі. То Настя розхвилювалася, як він тут сам. І як би тут була улянка, якщо комусь потрібно сходити в туалет, сказав її Геннадій. Перевели нас сюди, втрутився в розмову сусід хлопця. Бачите? Ополченців потрібно лікувати, а ми, мешканці свого міста, вже ніхто. Бойовики тут господарюють. Ми, виходить, повинні оплатити операції, ліки, навіть приці та рукавички, чи й на лапу лікаріві дати, а їх привезли, знайшлися і ліки, і рукавички, і все, що потрібно, а головне, безкоштовне. Іване Максимовичу тихіше попросив Геннадій. Самі розумієте, що в них зброя. Що мав лікар робити? Відмовити? Для лікаря нема поділу на цивільних, військових, своїх чи чужих. Він давав клятву Гіппократа і має надавати допомогу всім підряд. Тільки громадянам своєї країни за гроші, а окупантам безкоштовно, невдоволено сказала Настя і спитала. Як ти? Я хочу додому, сказав хлопець. Не будь дитиною. Мамо, — Поговори з лікарем, — попросив син. — Мені насправді вдома буде краще і тобі легше. Можна буде на таксі приїжджати на перев'язки в лікарню, а околи я сам собі можу робити. — Навіть не знаю. Настя стинула плечима. Гаразд, я переговорю з лікарем. За годину вони були вдома. Настя повеселіла. Вона застилила чисту постільну білизну, протерла пил, провітрила кімнату і заходилася готувати їсти. «Якщо не будеш дотримуватися постільного режиму, відправлю назад в лікарню», – пожартувала вона. «І пам'ятай, що тобі ще довго не можна піднімати важкого. Якби поберігся, то цього лиха б не сталося», – сказала Настя і прикусила язика. Не варто було нагадувати про Льоню, який був важкий, а син ніс його тіло на руках. Знітилася і не знала, як виправити становище. «Все гаразд, мамо», – заспокоїв її син. «Ти не будеш проти, якщо до мене прийде Улянка». «Уля? Уже не Оксанка?» Настя ледь помітно всміхнулася. «Так, Уля», – всміхнувся він і спитав. «Скажи мені, мамо, чоловіки завжди короткозорі та сліпі. Чи я виняток?» Не ти один такий, з сумом, промовила Настя, і задумалася, задивившись у вікно. Нагодувавши сина, Настя залишила його на одинці, що відбачив чи подрімав, поки відносно тиша. Останнім часом вона й сама відчувала слабкість, давалися в знаки безсонні ночі та відсутність апетиту. Вона також прилягла на ліжко, хоча спати не збиралася. Стало звичкою навіть не спати, а лише давати собі невеличкий перепочинок між обстрілами, які останніми днями майже не вщухали. Ранок починався з вибухів і перегляду новин в інтернеті, якщо він був. Кожен новий день Настя починала з надії побачити, що Бермудський трикутник їхніх міст, цей піднятий вгору палець, нарешті відрізали, але навколо. Ішли бої, а звільнення не було. Настя вирішила щось загадати про те, що вона зробить, коли місто буде вільним від окупантів. Здавалося, що підскочить від радощів до стелі, і їй відкривалася радість радянських бійців, які дійшли до Берліна. Часто кажуть «мирне небо», але лише зараз вона відчула значимість цих слів. «Може, на радощах поглити собі голову?» – промайнула думка. Настя навіть уявила себе без волосся, коли вийде на зустріч українським військовим і посміхнулася сама до себе. «Де й береться в мізках така дурня?» – подумала вона. Настя уявила, як після звільнення місто убереться у синьо-жовті прапори та стрічки, і подумала, що в неї ніколи не було вишиваної сорочки. Іноді кажуть, що національні атрибути зараз лише дани на моді, і називають декого вишиватниками. Можливо, для кого синьо-жовта стрічка та вишиванка і є способом показати причетність до сучасної моди, але не для неї. У Сєвродонецьк досі не прийшла мода на національне вбрання. Настя згадала жіночку на ринку, яка намагалася продавати такий одяг, а на нього плювали. Після звільнення все зміниться. Повинно змінитися. Частини мешканців відчули провину за свою пасивність, і тепер за неї всі розраховуються великою ціною. І нехай кажуть, що хочуть, але Настя твердо вирішила, що після звільнення обов'язково придбає вишиванку. Таке відчуття українця в собі – внутрішня потреба. Ледь Настя почала засинати, як звуки вибухів змусили її підвестися з ліжка і вийти на балкон. За годину відбахкало, і Настя змогла заснути на кілька годин. До геника прийшла Улянка і нагодувала його вечерею. «Схоже, я незабаром стану безробітною, усміхнулася Настя, коли дівчина заходилася мити посуд. Улянка нічого не сказала у відповідь, лише їй щоки спалахнули, і вона схилила нижче голову над посудом. Усе стемніло, і Настя вийшла на балкон покорити. Тиха вулиця, ніби вимерло життя навколо. Не видно навіть безхатченків, які в цей час виходили на промисел збирати порожні певні пляшки. Дивно, куди вони поділися? Невже і їх виловили ополченці і змусили рити окопи? Зазвичай у такий час вулицями гуляла молодь, пила пиво, а безхатченки чатували віддалік, щоб встигнути підібрати порожню пляшку. Зараз нікого нема. Молодь боїться ходити в такий час, бо заберуть або на підвал, або рити окопи. У будинках темні вікна, хтось виїхав, інші поспішають поспати, поки не почалися обстріли. Багато містян вслухаються в тишу, яка будь-якої миті може розірватися голосом вибуху. Сполохне місто притихло, намагаючись сховатися в сутінках від галасливої війни. Темними, спустошеними вулицями та проспектами Десь поміж будинків тихо крадеться темною тінню біда, яку вже давно не називають АТО. Її наймення війна, і її покликала частина людей, які зараз притихли за темними вікнами. Серед ночі Настя прокинулася в тривозі, відчувши, що лихо десь зовсім поруч. Вона навшпиньки пройшла до кімнати сина, він спав. Чи не з мамою трапилося щось? Полізло в голову. Може, з Іванної гори? Настя вийшла на балкон і поглянула в бік Лисичанська. Там на пагорбі, чи десь за ним палала величезна рожева заграва. Незрозуміло, що горіло. Лише чорне небо було підсвічене полум'ям. Вранці розлетілась новина на НПЗ, який терористи колись зайняли, Влаштували там свій полігон та облаштували вогніві точки, гряться цистерни з мазутами. Місто на пагорбі було ніби в тумані, чорний дим стояв стовпом. Лише о півдні він став темно-синім і спромігся піднятися вгору розпростертими крилами зловісного птаха, розпластався над пагорбами, укутав весь Лисичанськ. Від спостережень Настю відволік телефонний дзвінок. Вона дістала з кишені халата мобільник і здивувалася. Телефонувала Аліса. «Настя, Іван пропав», – сказала вона відразу, навіть не привітавшись. «Як пропав? Уже добу нема з ним зв'язку. Раніше таке бувало. Жодного разу. Якщо він відмикав телефон, то завжди попереджав мене, щоб не хвилювалися» розповіла Аліса. Тепер з ним нема зв'язку і все. Він повинен був повернутися додому ще вчора, але досі не прийшов.